طيبوها قوم من مرواني وقا اشتقاموا قال زلوا زالين فضلوا لمن قبله فتاه اشترا غمره دي فوان وازلو كسيرا غمره كيدي دي ووا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا او دو سمیلوارن واردل ولبدواللین نلار دا چاچی گمراه دیران و پریشان دیرلا داوی لار را تا مخای سورة توبه کی من اللہ فرمائی پین تاریس نمبریات شکیر چیر دا چاو منما زوال پشک کے ګل شبهه ته پسيرا وهان شي انما يسطع ذنكه الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ورتابت قلوبهم بشك يجرون الذنبي هم في ريب يترددون نوا چرا دو چاو ماه نما چا بسی روان شما ولد دوالین دا چا لار را تمونه شخیران پریشان دی اوس ببیشک نا بخلاصی گی پس پسبان دی داو پیجه نا صورت اطواحا که اللہ فرمائی دی ایک سو تییس نمبریات دو سلالت نا بخلاصی گی ایک 28 نمبرات سورۃ طوها قالا بیتو منا جمیاں بعد حکم لے بعدنا دوان تاسره دشمنانم لال بی بی حوا علیہ السلام تہ فرمای ویم ما یادی انک کچری راځي تا ستاسو ما تر چا جتا بیدارو کتابه دا ولنی هودن د کتاب درغه نه تا لو ګمرا بنشی شکيبه فات ني شي دنیا کې ولا عشق بضبط گمراہی نا با بچ چی گمراہی با دے نصیب نشی اوستا با حداعات نصیب شی حداعات پسی روان شا ولد دعا لین اللہ دا گا چاہلا را تمکے چاہت پریشان دے آمین آمین دعا دا او دعا دیکی پٹوالے اصل دے اخطا پا دیکی اصل دا دعا با پرو باندے وائی او که پتیزه بانده وائی نا اغا تعلیم ده وجه نئی یا به ده تقریر ده وجه نئی دی وجه نا امام شافیر احمد اللہ لے اغا آمین ہوئی پتیزه امام بونیفر احمد اللہ لے پا دعا که پتوال اصل لے نا اغا دعا پرو بانده وائی آمین پرو لکه یو سڑے تقریر که یو پا تقریر که یو دعا ہو کی چه خودی ری پا نا قرآن و سنت طریقه راولی نطول وی آمین یادو تعلیم دا وجنا نبی علیه صلات و سلام آمین پتیز ده. او صحابه چی ورس رکمو اگویم پتیز ویلی دست کش آواز وچکش پا جمعات کی ابن رحمت اللہ علیه وی تعلیم دا وجنا او نبی علیه صلات دا دا دا دعا دا دعا دا و سلام بعضی وقتونو که دعاگانی کردی پتیز دعا کردی ده داروی پر دعا دعا دعا الفاظ زمان صحابه یاد کی آ بیا چې کله یاد کړی دي نو پدې دې بیان دی ویلي دواګانی خو د دې سورته یو څو مقاصد د تاسو بیانوم په صورت کې تاسو د تقریر چاله مخو ده تقریر کې نو څنګه به کې نو دا زګر تقریر ده ستاسو تقریر به پدې خبرو باندې تفصیل وی یو پوهای کې دا الله توحید بیانې نو پا دی سورت اول دا الله توحید بیان که الله رب رحمان رحیم مالک پنجزی صفات دا اللہ زکر شو توحید دی بیان که دویم ستا تقریر با ستا تقریر کی با دویم خبر چې د مخلوقات ایجز با بیانی ایاکن عابدو و ایاکن استاین سمر مخلوق دی اللہ ستا عبادت که دول عاجز دی و مخلوق دی ستا تابیدار دی او دریم خبره ادائی چکهله ته تقریر ختمه نو تقریر په اختتام کې اختتامی خبري بدای چا لاندې خبری ما وکړي نو په ما اغلاق کې سراط مستقيم باندې مونږ اغلاق کې توحید او مخلوق عجب دا ملار ارده چې تقریر تاسو کړه داغه نروسو بدري ډلې جوړيږي یا د تقریر په مینځ کې یا د تقریر نه بعد خذري ډلې به جوړيږي او منعومن عليهم ستا خالیس ملگیری تا بانی با سر ورکی سر قربانو لطا بتیاری دوی مغزو بلی چی اغب مکمل ستا مخالیب جود شی تا تا مخی تو دیگی او ستا بانی با تیرازو کی او دریم ادالا پشکی با پادیش گیرد چو منو زکی یو مخالیب دالا جود شوا یو موافق دالا جود شوا نو دید لو دالو منس کی با یو سڑی جودیگی اغب شکیوی داد تقدیر چل لی که تفصیل والا ورکین آغا انوانات تا دا توحید ذکری دی پا آغا توحید بیان کا او مخلوقات کے جس شروع کا چو گو را ایوب علیہ السلام آجزی اللہ تا کردہ اتا اللہ اسکالہ بیمار دے او گو را یونس علیہ السلام نے مئی پگیرہ کیا اللہ تا پریاد کری ذکریہ علیہ السلام آجز دے بچے انشت دا اللہ نے گواری او گو را سابقاق اولیاء دی اللہ تا آجز وګور صاحب یعسین ولیدې الله تاجزه دی رجل مومن ولیدې الله تاجزه دی د مخلوقاته تاجېږي بشرو کې پریان وګوره مخلوق دی الله تاجزه دی ملائکه عجز دی ایتول عجز دی بشرو کې یا تفصیل سره بیان کا که تفصیلي تضریر کې دا غینه بعد پر سوال کې دویم پدی سورته دو کے تا د دعا چ لوکود دعا کې نو چې د چا سوال کے نو دا صفات بیان کاول اللہ رب رحمان رحیم مالک تا الہی تا رزق ور کے پالون کے تا برکت چون کے تا احتیار منی ایا کنابدو ایا کناستائن کے باقفل اجز پیش کچے اللہ زعب اندیم چپا مخلوقات چڑیلوی آجزیما اللہ تاتا آجزیم تا اہدن السراط المستقیم وستا کم شیح حاجت تیو کم تی غوار اغا تیو الله اللہ دام حاجت تی دارا لراکا پدی مکلک که قرآن می مقصد د زہن می بند دے اللہ زہن می کلاو که ددوا دا طریقه دا الله چې کمستان اکان بندی گان دی پاوی پسی می روان که پچاری غضب کرد دا اغوی نمی بچ که صبح پشک کی پراتیز دا اغوی نمی بچ که ددوا طریقه در تا خودا پدی صورت کی پنزن امون دا اللہ رب رحمان رحيم مالک پنځه صفات د الله مونو چې پنځه پيري شي مونږ ته ویل پنځه پيريانو چې کوره فاتحه کې مونږ پنځه صفات د الله او پنځه خبرې اقدم مخلوق سره چې تعلق ساتي ماغه د اوی الله عبادت پستا کو استقامت بستانه غواړو یا که نستایین دا مساله غره نه دا استقامت بستانه غواړو الله ہدایت بستانه غواړو هیدن سپرات المستقیم ہدایت بستانه غواړو انعمت عليهم الله نعمت بستانه غواړو پینځه خبره دا پینځه خبرو کې الله ته محتاج پنځه بریز کې دا بزان کې راولې او بل دی صورت که دیر مطلبونه دی او دیر مقاسد دی خود درم بیان کرل او پا دی بانی با اکتفاو کو انشاءاللہ که کاللہ جن باقیو نو کاللہ بی بیا پا تفصیل سروائیو سکالی مانگا دیر مختصر اصولی ویلی فاتحم مانگا دیر مختصر اکرا لفظی ترجمه تاکوکی رئی الحمدللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل دا اللہ مناسب صفتنا اللہ العربی رب العالمین چپادن کے رتول مخلوقات دے الرحمن آم محر باندے آم محر باندے الرحیم دخواست محر باندے والدے مالک یومی دین باچا دورا زیدہ قیامت دے باچا دورا زیدہ بدلے وے اختیارمند دورا زیدہ بدلے وے ایاکا نعبدو خواستا عبادت کو اللہ و ایاکا نستعینو خواستا نعنداد یو کمالی بلو که ذهن تا میں اس راوی اللہ رب رحمان رحیم مالک پدی کی شرک بانی را دو که دو توحید مسئلے صاحبی تکلا شرک بانی را دو او کوم شرب باندې شرب په تصرف باندې راځو کو مالک یوم الدین مالک ته الله تصرف اټاوي یا کنابودو شرب ل عبادت یې رات کو یا کنابودو شرب ل عبادت یې رات کو او نه عبدو عبدو یې ونه وې پموس پته आवाज لنفل کې یا کا عبدو ولې نه لکه تنظیم ته اشاره وکړه ته واجب مولا له بغیر تنظیمه به جنته دی نابودوی ازکه ویلي شیر په عبادت یې رد کو او یا کنت تاین خاص تانیم دات غواړو نشیر په دعا رد کو دعا پر الله نه غواړو هم د الله نه غواړو استعانت کې شیر په دعا رد کو اینه د صراط المستقیم کلا کې منګا پتاوی دارې د پیغمبر کلاکی منگا پا قرآن کلاکی منگا پا عبادت باننی سراعت اللزین اللہ ردہ کسانو انعامت علیہم چنیمت دیکری ری پاغی باننی غیر المغدوب علیہم نلہ ردہ کسانو چی غزب کریشو ری پاغی باننی پا دی صورت کے ردو کففرقو باتلو یو ذل شیخ القرآن نوور اللہ مرقدہو تقریر کاؤ زنگا استاذ فرمائل یې مولا راپاز د ورته وی مولا ته بیان کین وکا وګوره پاټو سره باندې چیرې پاټو باندې عبارت مکه چیرته په تقریر دا خبرو کړه وي ته خپل باندې په پاټو رات کې او ما منی کې وی ما په کله کړه یوه ځانه کې موږ کې کنا وې آو په ځوخته موږ وی غه په هر رات کې ته په پاسمه خمسه باندې خمسه باندې پنځونو مونږه لاله یاد کړل پدې کتابه مجوس راځوک پدې کتابه مشرکین راځوک پدې کتابه د احریان باندې راځوک پمبت دینه بلتیانه دی راځوک پمظوب له به راځوک پسوالین دی راځوک امر پاتو دراتنه مني کې زه به خو مراد ده زمو عادت ته ځال لا پیدا کړې په باندې ما ته جنوس کو دلې نه ما ته موس کې دا ویلې چې عبارت کې کردنه کې نه پامر بیل ماروب باندې عذاب نه واپس کیږي چې کله د منکرات او رات کېد نه راوړت کې پدې الله عذابونه واپس کوي جن ډیر زله دازي امر بیل ماروب باز خلک وی نیکۍ ته خلک را بلاو منکر په تخپل خدمت میږي دا غلط خبره ده اول چې لا اله الا الله ویلې به اول په رد دی لا لا کینشي دا دی اول به مخلوق کاټ کې توله رد بو کې لا اله الا الله دا چې کېد کلا اگر کل چی تو طریقه که طریقه چشتیه که دا ایو طریقه دا چی کل زکر قلبی که دا اگه طریقه دا دا لا اله الا اللہ دا طریقه بکی لا اله مقصد دا چی تعداوی لی مخد دی طرح تواڑو نو تون مخلوق میں کٹ که تون مخلوق عجز دی الا الله ازلال دی دراز وار که په الا اللہ وانی چی دراز دی نو یو الله میفه زره کی نو دا یو والله میره می زره کی کنه محبت ټول مخلوق سره میاسو کاټل قرآن انده قصه لکی چې تو زره کیره الله توحید کینو او مخلوق باندې راځو کا هغه کوشش دی چې کوم دی دا غوې طریقه هم سیدا خدا کم چې پکې درس درس کید غلط دی طریقې نقشبندیه کې مخوله به یاد کړې مطالعه ماندی راکې ته ټول او کتابونه په دې کې نقشبندیه دا ډیره بهتري غير المغضوب عليهم مغضوب علي بردوكم ولدعاللين غير المغضوب عليهم نلار دعا کسانو چه غزب شوه پاغی بانو ولدعاللين او نلار دعا چه حیران و پریشانی آمین خداية دعا دع زمانگ قبول اكي اللہ تدار سو پور اكي زمانگ حاجتو نا پور اكي و قرآن بانو پور اكي کم ملگرو چه قرآن دفع رو وخست ده اللہ تے شرح حاجتو نا پور اكي په دنیا په ځای خوشاله کې دین شیطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام می ذلک الكتاب لا ریب فيه هد للمتقین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 صورت البقره تر دې کې دیم نمبر دا او نزول کې و اتیایم نه رسول د سوره متففین نا نازل شوه دې مدنی صورت ته مون دا ویل چې د 10 په اول کے و مونږه 15 خبرې ذکر کوو اول غو بده صورت د مخ سره نو را بده د دې صورت د مخ سره په غنوجو باندې دی یو هر کله چې مخ کی کې الحمدلله دا ویلی نو دې صورت کې نعمتونه ذکر کوي ځکه الحمدلله مخ کې ویلی و بلا وجه مخصی صورت کی ویلیو رب العالمین نو دی صورت کی بووئی یا ایوهن ناسو عبدو ربکم چل مخلوق رب دے ندلتوی ربکم رب ستاس رب دے دیو جناور پسی ایر بلواجه ماكي صورت کي ولي رب العالمین نو دي سورات کي بهوي چې کي پتا قرون بالله امواتا چې ده مخلوق رب دې نو وليد انکار کوي تاسې د نش نشته یا ماكي سورات کي ولي الرحمن الرحيم نو دې سورات کې به نمونې د رحمانیت او رحیمیت ذکر کی ج الہوکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم دیو جنا اور بصیر اوળો بلا وجا مخی صورت کی ویلیو مالکی یومی الدین باچا دو رجی دو قیامت دی ندی صورت کی الٹالیس نمبریات کی با نفیو کی مخلوق نا چید اللہ پا دربار کی سوگ پزور کار نشی کولی بلا وجہ مسکی سرعت کی ویلیو ایا کنس ایا کن عبدو عبادت کو نو دی سرعت کے بعد یہ وشتہ میں یاد کیو ہوئی یا ایوہن ناس عبدو اے خلق و عبادتو کی. یامت کی صورت کی ویلیو یا کن استعین خاصان امداد غواڑو ندی صورت کی بہوئی استعینو بالصبر والصلاه پس صبرو مانزبانی امداد غواڑئی استعینو بالصبر والصلاه بلواجه مکی سوره کے ویلیہ اہدین الصراط المستقیم اللہ موږ ته نه غلار وخای نو د دې سوره په دوهه میا ته بو ویځه علی کتاب دا کتاب نه غلار دا به شک نه پاک دی دیو جنا ور پسې راو یا مخ کی صورت کی ویلیو انعام تالیہیم نو دی صورت کی اولینی پینزو آیاتون کی بعد آغا انعام تالیہیم والو صفات دکر کی دیو جناور پسی اراؤڑا یا مخ کی صورت کی ویلیو غیر المغبوب ایلیہیم ندی صورت کی شپاگم او اوام آیات کے بعد دا اغوی حکم ذکر کی دا دنیا او د آخر سو وجی شوی بلا وجا یو لسمع مخی صورت کی ویلی ولد دعا ندی صورت کی با د اتمه یاد نه والا ترده شلم یاد پوری د دیوالینو صفات او د دنیا او د آخر حکم ذکر کی دیو جنا ور پسیر اوળો نور امګانی وږي دی دغه خبره امتیازات به صورت امتیاز مطلب دا دی چه او خبر یو صورت کشتا او اونو رکی نشتا دی دا امتیاز ویلے کی گی او نو والی نصور ممتاز با قرام امتاز دی پدی باندی چه زر اوامر دی یعنی دا کارون اوکا زر نواهی دی چه دا کارون امکوا او اخبار اخبارات دا تی خبری چه دا خبر ورکی دا نور و صورتونو که نشتا دوی موجه دا صورت منتاز دی پا د دا بقری باندی رغوا دا لالو لحکم دی صورت کشوی دی نورو کې نشته بلواجه دا صورت ممتاز دا نورو پا آغا دی دنورو سورۃ نون په آیات باندې چې اری کی دریزه لافض دویل دی اونا اوناتي آیات کې دریزه لافض دویل ذکر دي دا د دې سورۃ کې دا آیات شته نورو کې نشته بلا وجه دا سورت منتاز دے ده نورونا پدی خبر بانی چی سحر کی اثر شتا بلا وجه دا سورت منتاز دے ده نورونا پا تحویل ده قبلی چیز ده بدلی دو حکم پدی کې را گلے نورو کې نشتا بلواجا دا صورت ممتاز دي د نورونا نه په پرځي د روجي باندې چې د روجي پرځواله په صورت کې ذکر دي نورو کې نشته بلواجا په دې صورت کې څلور قسمه حاجیان ذکر کړي دا نورو صورتونو کې نشته بلواجه دا سورت ممتاز دی د نورو نا ومنازرات د ابراهیم سلام السلام د باثیا سره بلواجه دا سورت ممتاز دی په شرطونو د امیر باندې بلو اجا دا سرد ممتاز دی او جوندی د دو دا خر باندی چې دو عزیر علیہ السلام خر اغا اللہ جوندی کریو او ابراہیم علیہ السلام چی سلور مرغان نی اغا اللہ جوندی کریو بلو دا صورت ممتاز ده په آیت الکرسی بانده سو وجه شوی دا صورت ممتاز ده ده نورو نا پاگه یاد بانده دا نورو صورتونو که نشتا بس بگو پده ده دریم خبرات داوه دا صورتو دصورت داواله اسباد د سلورو توحید رسالت jihad او انفاق په سبیل الله سلورو ما تقسیم او خلاصه د سوراتو دا سورث څلور حصے دی اوله حصہ د آيات نمبر 96 پوری او پدې کې مسلات توحید ثابت ای دوی محسا دس ستانوے آیادنا تر ایک سو تریاساٹ آیا تا پوری اس بات در حسالت دریم حسا ده نمبر دو پوری. او پدی کی بیان ده جہاد بیسے بین اللہ. او سلورم حسا پوری. او فضيكي بيان ده انفاق في سبيل الله ده سلور حسي ده سرد شوي اول حسى ده بابو ندا اول حسى ده اول باب ده شلم حياته پوري دويم بابه د دو 39ه یاده پوري او دريم بابه د چيان مه یاده پوري انور باور سره ور سره وایو دا الله دا خلاصه د سورته وترجمه مشکلات د سورته ترجمه پینځمه خبره مشکلات او ترجمه الف لام میم دا الف لام میم په دې سورات کې هوم ذکر کړل دي سورته آل عمران کې هم ذکر کړل دي سورته ان کبوته او سورته روح سورته لقمان وغيرها دای کې ذکر دي یا علف لام میم سواد یا علف لام را وغیرہ دا متشابهات تی متشابه آر آیاتو نہیں چی او لفظی داغی یا گن یا متشابه دا چی پاغی بانیار سرگن پوئی گی اللہ پی پوئی او ددی پویچي الله د چادر کې واچي ناغه په بیا کويږي لکه زمونږ استاد فرمایل وي شيخ القران رحمت الله عليه د حسين علي رحمت الله عليه نن تاسو کړو چې حضرت ددی ايا ددی الف لام میم حروف مقطعات مان نشتاو کنه کما نيبي نو قران خو الله دا پوي د بارارالي کې له خلکو نچته دا زلفاس به ګراوی جګي باندې سره نه ګويږي نو دا خو بیا د پوي کتاب نشو څوک په ټول کانا هغه واو شاول الله رحمت الله علیه په دې پوي ده وینه په دې زمانہ کې وایي اسو به پويږي وي ته به پويږي کنه وایي او نې چې ته به پويږي نه به مون ته وویل نه وی دا سمڅه شتاتې سړيله بوورځي ویل <سؤال> اینه شي اوښتہ کنا وی ګلخ واګر کنا وی آخ فګر وی سنگ فګر می فګلن دا خود مزوقات نده دا خود زوب سره تعلق ساتي د سره تعلق ساتي دا د زوق مزوقات نود سکه سره تعلق ساتي با دای چې سړيله بوورځي ویل اینه نه شي د دې بار کې مفسرینو غاڼه رای استعمال کړي لري خو مقصدی معنی نه ده باید مفسرین وېچي دغه روپو کې د صورت مضمون ته اشاره ده بعد ویچنا داد الله دمنون اغه استې شوی ني عليك منی الله لامانی لطيفا مماني مجيده الله لطيف مجيد دی بعضي مفسرين ويكي نا دا صندت تا اشارة دا پا ديكي لكالب ماني الله لا ماني جبريل او مماني محمد الله را لے گلره وواسطة جبريل پا محمد صلى الله عليه وسلم بانده نو صندت تا اشارة شوا بعضي وي دي صورت مضمون تا پا که اشارة دا با هر حال الله پوئيه پا دي مانا بانده او چه چادا الله دا, دا دا پوئي ور کی ناغل ور کی خو ارسو بل دام یو علم دی د انسان یو علم دی چې کدی د اشاره ته کې د تمدقه قران بنده د زانه جوړ کړی او نبی اسلام د زانه جوړ کړی نو دا چې الفاظ په پخنه راولل چې په هغه باندې ان نه کوي دا چې الفاظ دا الله راولې دي دا یو علم دی انسان دی چې یو خبره الله دا غي معنی نه د ښکارا نو انسان په غي دام یو علم دی ذالکل کتابو ذالکل کتاب دا کتاب دی نحویانوئی ذالکل کتاب ذالکہ مبتدا ال خبر خبر لارے بفیه خبر اسانیو دلل متقین خبر ثالف باجوینه ذالکل کتابو مبتدا او لارے بفیه جمله موطرزو دلل متقین خبر بارا لگا دو نحویانو ځل ترکیبونو سره کار دی او ذالکہ او هاذا دا نحویانو دایو قیده دا چه آغا په تیشاره پزالکاو حاضر سرکی گی چه آغا یووی او پستر کو بان اخکاری ناوی تیشاره کی گی مفرد مذاکر مشهد بالبسر یووی او نروی او پستر کو اخکاری نو پزالکاو حاضر سرور اشاره کی او خوزمانگا شیخو علاما محمد طیب قاہری آوی نمانگا او ری دلیوی چه زالکاو حاضر سره اشاره اغسیس تا کی گی چه ده مخاطب متقلم ترمنزا معلوم خبر ای چه سو خبر کئی او سو گی او ری ده دی دوارو ترمنزا معلوم خبر ای اغسیس که پاغا وقت که او که نفکاری او قرآن دا قیدا ذکر کرده دا پگانو زائنو کی دیرو زائنو کی ذکر کړی دا پسترگو با او زالکا بانی بورت اشاره کوي ویداتیان پدې کې خطا شي وي دي یو حدیث دی <coughs> ا حدیث کې دا را دي چې قبر کې کلم مړ کې خو دې شي نو وي به ما تقود په حق هاذ الرجل ته دې څلې بارا کې سوای هازر आले دي یو ګره کې نبی عليه السلام ار مړی له ځان نه سي اورته کې حاضر او حاضر دی مونږ وای ته په دې معنا پوئ جن دا د آغا کرامن کاتب یې هغه نکیر منکر اودلی مری و مینس کی معلومات خبر لا چیست تا چاپم بس باندې ویم همس نری احمد کی روایت رضی ما تقول بالرجل الذي باق الرجل الذي بيسكيكم دا سڑی 12 کی تاسو عاي چی تاسو کلی گلی شوو بہرحال قران کریم ذالک او ہا ذر اشارہ اغیست تکی چاغد متکلم یعنی د خبرې کوون کیو دا ردون کی ترمیان معلومات خبر ای لکہ سورت الله فرمای شپاکیسٹم ایزی پارا نور لسم ایارت. بګې شمه دي پارا سوره قاف نورلس ميات وجاءت صقره الموت بالعقه رابشی سستای دمرګ پریشیا باندې ذالیکا ما كنت من حتید ذالیکا باندې اشاره کړل دا مرګ دې چې ته د دینه تخته دېلې د دینه اولې دې نو مرچل دېلې په سرګو ني ویلې دې داوز دا متقلیم او مخاطب ترمیان دا معلوم ده په پزالی باندې آنی ورد اشارہ اکلا دارنگی سورت نازی آتو سورت نازی آتو درشم اچی پارا شپگشت میا آتو سورت نازی آت درشم اچی پارا شپگشت میا فرعون چې کله عذاب راگیر کفه زده الله او نکاله الانکه او ان فی ذالک لا ابردان ی دینن پدې کې ابردې فرعون ابره عذاب نیوله د دنیا او د آخر نو د دنیا عذاب مونږه دېلې نه نه د اخرت هغه مونږه دېلې دې چې فرعون لیسنګ ورکې په ذالک باندې الله اشاره وکړه ان فی ذالک یقینن پدې کې لا ابرتان خامخای خا بردې لمایاکا اچالچریگی دا رنګی سورته حمیم سجدا دې دېشته پارا سورته حمیم سجدا دې دېشته پارا درشته ما سوره تها مین سجدا سړی دېشته ما شي پارا دېشته ما یاد یو یاد مخکې شروع کو ما چې مضمون ذہن کې کینی و کنتم دستد رونا یشاد الیکم نو ایتاسو په دېتون کې پټاون کې د عمل دیو جنا چې کوي بوونکي په تاسو باندې نستغیث تاسو نه سرمانیستاسو ولاکین زننتم لیکن تاسو ګمانو ان الله علام کثیر مم ماتاملون چې دین ان الله نه پیږي پټي را حسې تاسو کې وای وزالیکم زننکوما دا تاسو کې خبرې پټي کړی وې زالیکم دا ګمان تاسو او زننتم به ربکم چې ګمانم کړو پربان ابان مي ار دا ګمان لا تاسو زالیکم وزاره کباند اشاره کرده دا دا دین امغ کی صورت اگو صورت مومن آیت نمبر بہا ساٹھ ذالکم اللہ ربکم خالق کلی شیئ مغ کی دلیل اقلی ذکر کرکو نو بیا ور پسیوی داده لایله خپلې چا پیدا کړی دی الله شکر ولیناله کوي ذالیکم الله تاسو الله ای رب کووم رب تاسو الله چا دېلې نه نه ده تاسو معلومه خبره متکلم او مخاطب ترمنځ ده تاسو الله ای داسی پتونوال الله رب کووم رب تاسو نه خالق کل شیء پیدا کوونکی دارشی دا رنگ ور پسی چونسټ یاد کې بیا وی الله الذي جعل لكم الارض وقرارا الله للأس مكاو درولدا والسماع بنا نسمان دللچتو درولده وسوركم شكلون در کرده فاسن سوركم خيست شكلون در کرده ورزقكم من الطعيبات رزق در کرده دفاقنا ذالكم الله ربكم دا كارون ششاء کرده دا صفت نوال الله استاس رب ده آغا دارنگی ده دا دینا مخی صورت لگو گو صورت زمر شپاگمیات صورت زمر شپاگمیات خلقا کم من نفس واحدا تیدا کری تاسو دیو نفسنا سمجا لمنازو جا دی پیدا کری دا دی نفسنا بی بی له لکوم من الْأَنْعَامِ ساية اج پیدا ک تاسو لرا د صارغته جوړي يخ نه قم في بدونمه کوم خلق من بعد خلقة پیدا کي تاسو په د دوستستاسو ک په پیدا سررو د بل پیداشنا في ز مادن له الملک و دی اللہ لاره اختیار په ذالیکا او حاضر اشاره غیستکی چاړه د مخاطب متکلم پمینس کی معلومه خبره دانه چی مفرد وی یو مذکر وی آپس تر ګوخ کاری دارنګ صورت یونس کې الله فرمایي یو له سم اشاره سورۃ یونس 3 نمبر ایا دریم ذرتيون س يا ولا سم ادي पारा आद नंबर 3 ड्रीम ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارضين في سته ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شافين الا من بعد اذني ذلكم الله ربكم ذا ذبنوا على الاساس پارس باندې برابر دی تدبیردار څخه یې دا لا په دربار کې ته زور شو پارس کوونکې نشتاه زعليکوم الله ربکم دا جی بدون والا لاستاس رب دې پابدو دا عبادت کوي نارنګ بتی سيات کې بیاوي اعد نمبر 32 دو درشن وعلیکم اللہ ربکم الحق ما کی دلیل اخلی اعترافی ذکرک نبی اور پسی ویللی چې دا دلایری اخلی یا چې دشمن په اقرارم کوي دا چا پیدا کړی وی وعلیکم اللہ ربکم الحق دا چې په دون والا لار اب استاذ دې بریشته زالیکم اللہ ذالک دا کتاب نوزداد متقلم و مخاطب ترمین ز معلومه خبره دا او ذالکا او حاضر سر اشاره اغا معلوم سیسته کیگی چې در مخاطب و متقلم ترمین زمان اوی لا ری بفیه شک نشته پا دیکی شک پا که نشتا ولدی خو خلقو شک کرده دی منطقیان وی چې شک پا نسبت کی رازی پا مپرد کی نرازی او کتاب مفراد دی یعنی نسبت هسی چې د موضوع او محمول ترمنوي من, من مبتدا و نیان ور ته مبت او خبر و من ور موضوع محمول دا غې تر معلوونه خبر او نسبت چې د ترمن را شي یعنی دا کتاب د پلانی دی دا کور د پلانی دی دا پلان دا, دا دا چې په ک کږي کی د پلانانی نو دې تنې نسبت وی مان نو نسبت دا په شاک په نسبت کې راضي په مفرد کې ناراضي نو کتاب کې دلت څنګه شکر راغې لارې به شي همنګ وایو چې دا نسبت قرآنی کریم په خپل باندې تام کړې دي په غنځای نو کې قتل تا نشتا په نور ځای نو دا پورا کړې لارې به شي باز خلک وې له سمحال رې د شک دی نه دی بعض وی لا نفی په مانا د نه هدا لا ترتابو کی شت پچې مکه وی بهر ها لاره بفي دي کی چا کم نسبت نه نسبت قراني كريم خپل باندې نام کړی له او پورا کړی دی لکه دی سورته بقره کې ايات نمبر 23 وَيَنْكُنْتُمْ فِيرِبِن اُزداريبو راغې دلته یا زالې یا راغې نو ارزه کې به زه زالېکان تشریح نکومه بس یو دې کې چې شنو دا پورا ده بیا غتاسو په خپل معلومي کې یا رې دلته راغې مرزه کې به زه دا تفصیل نکومه وََيَنْكُنْتُمْ فِيرِبِن کې تاسو په شک کې مم نزلنا دا کتاب نا چې مونږ را لېګلې وې نزل نہ الله یې गारेंगे सुरत यूनस के अल्ला दानेस बत ताम कई, यह लसम जिपारा उव देर्शमया, सुरत यूनस हो, आथ नमबर सेन तीस, وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ أَوْ تَرْسِيلَ دَوَٰلِهِ مِنَ اللَّهِ لَا رَيْبَ فِيهِ شَكَّ نَشْتَفِدِي کې مېر رب العالمین نسبت داره مېر رب العالمین شک نشته پدې کې چې د مخلوقات نه دا الله تر طرف راغلې نه پدې کې شک نشتا نو کله خلک به کې شکونه کوي نو کوي دی کنه دا خود الله تر طرف راغلې وې پدې کې شک نشتا چې دا الله کتاب دی دا رنګي سوره سجده یويشته متي 파را دوي تنزیل الکتابی لار بفی رات للده کتاب دی صورت سجدہ یوشت پارا آیت نمبر دو دویم تنزیل الکتابی رات للده کتاب دی لار بفی شک نشتا پدی کی می رب العالمین چی طرف دا مخلوقات ندے دا اللہ دا طرف پراغلے ری پدی کی شک نشتا اس کا خلق شکو نا کئی نکی دیکھنا او اسکے دا تفسیر تازان سرعیات کو او بیا ابن کسیر را لیں ابن کسیر پا دید او با میلی کلی دی ذالکل کتاب بولاری بفی من اند اللہ دا کتاب نازل شوئے دا اللہ دا او اسکے چاہ دو پنچپیر دا طرز ترجمہ نہیں آورے دلے پنچپیر کے درس نہیں آورے دلے قرآن ہی نہیں آورے دلے ابن کسیر ا موليه دا نام منزل من عند الله یا انه نزل من عند الله دا اسل لیکلید ابو ایوب نکلیری تفسیری کړی ده نو کویږي پینا استاد نک چاہتا پوسوګه چې دای ولی وی کله نو تته یی منطقیان پدې وې دراز کړي چې شک په نسبت کې راځي و غشک ان تام کړی لري خو ابن کثیر دا آیاتونه بینه دی پیش کړی ځمږه استاد فرمایل ویدا کمال د حضرت شیخ القرآن نور دا آیاتونه به هغه او دا سیرد قرآنی په قرآن هو دلل المتقین هدایت د دا پارا دا پریزگارانو هدایت تے متقیانو لان متقیانو دا پارا و تے اسیو شک رازی دلتوئی هو او ایک سو پچس سی یاد دا سورت دوی مسیح پارا سورت بقران آیت نمبر ایک سو پچسی شارو رمضان اللذی انزل فیه القرآن هدل لناس آلتوی هدل للمتقین آلتوی هدل لناس ہدایت تے خلق لرا خلق لہ ہدایت تے آلتوی آل هدل للمتقین محتراز رازی یا با خلق لہ ہدایت تی یا با دا سنگا کتاب دے چ خل کو له هدایت چې متقیان لوم نو متقی کوزم متقی له هدایت ورته شوی دی نو څنګه غو هدایت ته نو موږ د هدایت معنی کوو چر معنی رضشي نو انشاء الله په خپل وخت تا پټولږي بیا چې دلته هدایت پکما مناره دی ولته پکما مناره دی نو بیا به څنګه راځي تا هغه خپل خپل معنا وب خپل خپل دې باندې لګي یو هدایت په معنا د کله کوالي باندې راځي کلکواله لکه سوره فاتحه کې شپږ م آیات دي ډیر شی وو ايه د نصراۃ المستقيمه کلک منګه په نیغلارا دا هدايات په معنا د کلکوالې دي دیمه معنا هدايات په د بیان راځي پماڼه د بیان لکه سوره البقره د 150 یې یاد چې موږ راولو درن ته پماڼه د بیان دی هودل لن ناس بیان دی د خلکو د لپاره بیان دی د خلکو د لپاره دریمه معنا هدایت پماڼه د دین دین پماڼه د دین باندې راځي لگا سورة بقرآن آت نمبر ایک سو بیسو دین وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَصَارَا چَلِنَ خُشْحَ عَلِيْهِستَانَ يَهُودَ حَتَّا تَتَّ بِعَمِلَّتَهُم unforting secondary Swami also taught by death the concept of a proud judgment of a fact That is not grammatical, God is not grammatical, Give salvation of God the word. God is and keluar with commandments of لکه سوره مریم آد نمبر 86 77 شپاګو یام شپالسمه سی پارا آد نمبر 77 وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اَحْتَدَعُوا زیارتِ اللَّهَ كَسَانْ اِحْتَدَعُوا چِتَلَبْدِ ایمان کئی وَدَن نُور تَوْفِيقَ اِحْتَدَعُوا چِتَلَبْدِ ایمان کئی وَدَن نُور تَوْفِيقَ دل بل ہدایات اور پسیل تَوْفِيق دے او باقیات سوالحات کی عمل سوالح راگے ہدایات پا مانا دی ایمانو تینجمہ مانا دعوت چلو انکے و دعوت ورکو انکے داعی لکا سورت را دو آیت نمبر ست اواما دیار لسم ایسی پارا سورت را دو نمبر ست اواما هدايات بمعنا د داي ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه اات من ربي ولنا نازلي قد بني معجزات ربنا انما انتم منذرون يقين ان ترون كي ولكل قوم هاد اعدى يقوم د بار داي دي هر قوم د بار الله داي ليلي دعواتي پاگم مانا ہدایت پا مانا دا ارسال الرسول او کتابون رالیگل دا رسولانو او رالیگل دا کتابونو لکا سورت بقرا آت نمبر اٹھتیس ہدایت پا مانا دو رالی گلو ده رسولانو او ده کتابو نو قلنا بی تو منا جمیعا اوی منگا جنت نٹولا آدم علیہ السلام دی بی ہوا دی دی وی زی بای ما یا تینکم منی حدن نکچری راشتاز تازمہ طرفا حدن سا رسولا تمام تبع هدا یا چا کتاب دار یو کتاب هدان مانار رسول او هدا یا مانا کتاب به ما یا دې نک مینی هدان کرا شتا زما تر رسول تمام تبع هدا یا چا کتاب دار یو کتاب بلا مانا معرفت او प्लल पयो सोच बांदे, मारिफत पेजन दल, पेजन गलो लेका सुरत नहल, आद नमबर सोला, श्पाणसम हिदात पमाना द मारिफत आव पेजन गलो स्वर्लसम जी पारा सुरत नहल آت نمبر سولا اش پالسم وعلا مات دا تولی نخی داللات توحید دی و بین نجم ایهم یا تدون او پستورو بانی دوی پی جنگلو کئی پستورو بانی لاری مومی اید معرفت او پی جنگلو اتما مانا ہدایت په د نبی باندې نبی تم نبی هوما په معنا هم راځي ہدایت لکه سوره بقره آت نمبر 159